Їх і їхній. Займенник їх, звичайно, є родовим або знахідним відмінком множини від займенника вони. Товкло б їх отак головами, рубашов. Цей займенник трапляється іноді і в функції присвійного займенника, тотожного до займенника їхній. На їх окраденій землі, Шевченко. Проте нині в художній літературі і живому народному мовленні перевага надається присвійному займеннику їхній. Батьки ніколи не знають то, що відбувається в душі їхніх дітей, Кримський. Їхня кров ще гаряча на ранах, їхні рани горять ще вогні. Олесь. Щоб уникнути зайвого паралелізму, який не поширює наших мовних можливостей, а навпаки створює плутанину Краще в нашій поточній усній і писемній мові додержуватись присвійного займенника їхній У їхній стороні і зимою сонце Леся Українка Що, який, котрий, котрий. У багатьох людей, що вивчили українську мову не в матеріаз, з уст матеря з книжок, часом виникає питання, коли саме слід ставити той чи той займенник із цих трьох: що, який, котрий. Дехто вважає, ніби відповідно до російського слова котрий. Треба скрізь на початку підрядного речення ставити тільки займенник «що?». Наприклад, «Людину, що стояла на розі вулиці, я вже десь бачив». А займенниками «який?», «яка?», «яке?» і «котрий?», «котра?», «котре?» можна користуватися тільки в запитаннях «Яка в тебе мета?», «Котра зараз година?». Іншим здається, що займенник «який?» Стосується тільки речей, а котрий людей, тим часом як займенника, що можна, мовляв, уживати однаково до людей і до речей тощо. Усі ці здогади не мають під собою реального ґрунту. Справді, вживаємо що до людей і до речей. Біжи коню, біжи ворон, з гори кам'яної до тієї дівчиноньки що чорні брови. Народна пісня. Дай мені сокиру, що в коморі лежить, із живих уст. Те саме можна сказати і про займенник який, який їхав таку стріл, Номис. Край дороги якої котився віз, лежав білий пісок і присипався на вітрі. Коцюбинський І точнісінько те саме Можна повторити про займенник Котрий Та нещаслива та дівчинонька Котра любить Козака народна пісня Або погибель Або перемога Всі дві дороги перед нами стане Котра з цих двох Нам судиться дорога Леся Українка Займенник Котрий Котра, котре може бути синонімом до якийсь, якась, якесь. Поклав би на місці як пса. Нехай би зважився котрий? Коцюбинський. В українській мові є і займенник котрий, тотожний до котрий, але його майже не чуємо в сучасній літературній мові, тим часом як у нашій класиці і фольклорі він траплявся часто. Часом несподівано до мене забіжить Котора дівчина з будинку Марко Вовчок Котрий би міг Турчин Яничар сей сон одгадати, Міг би йому три гради турецькі Дарувати Історична дума Прислівники Загальні зауваження В українській мові